Trei Ispirescu, lupul cel năzdrăvan și făt frumos, a fost odată ca niciodată, pe vremea când purecele se pot covea cu 99 de coave de fier și sărea până la cer. A fost odată un împărat și o împărăteasă. Ei aveau trei copii, mai aveau pe lângă palaturile lor o grădină foarte frumoasă și atât de drag îi erau florile acestui împărat, încât însuși cu multă tragere de inimă le privea și îngrija de grădină. În fundul acestei grădini crescuse un măr cu totul și cu totul de aur. Împăratul nu mai putea de bucurie că în grădina sa se afla un așa pom cum nu se găsea în toată lumea. Se tot întorcea pe lângă dânsul și se tot uita pe de toate părțile la el de ei se scurgeau ochii. Când, într-o zi, că pomul înmugurește, înflorește, se scutură florile și roadele se arată. Apoi Spre seară de pârguială Îi zâmbea mustața împăratului Și îi lăsa gura apă Când se gândea că a doua zi O să aibă la masa sa mere de aur Lucru ce nu s-auzise până atunci A doua zi Nu se luminase bine de ziua Și împăratul era în grădină Ca să vază merele cele aurite Și să-și împace nesațiul ce avea De a se uita la dânsele Dar rămase ca ieși din minți Când, în loc de mere coapte aurii că pomul înmugurise din nou iar merele nicăieri. Încă fiind acolo, văzut cum înflorește pomul, cum îi cad florile și cum roadele se arată iarăși. Atunci îi mai veni inima la loc și se mulțumia aștepta până a doua zi. În ziua următoare, ia merele de unde nu sunt. S-a supărat împăratul, nevoie mare, și porunci la paznici să se uite să prinză pe hoți. Dar ași, unde e pomana aia? Pomul Înflorea în fiecare zi, se scuturau florile, rodul creștea și seara da în pârg. Noaptea se coceau. Oare cine venea atunci și le lua, fără să prinză de veste oamenii împăratului? Pare că era un lucru făcut. Acel cineva care lua merele își bătea joc și de împăratul și de toți paznicii lui. Acest împărat, cum nu-i mai era că nu poate avea mere aurite la masa lui? Ciuda cea mai mare era că nici pârgă acestui pum nu o văzuse măcar. Aceasta îl întristă până atât, încât pe-aici, pe-aici, era să se scoboare din scaunul împărăției și să-l dea celui ce se va lega a prinde pe hoț. Fii acestui împărat, pasămite că îi simțiră gândul, căci veniră înaintea lui și îl rugară să-i lase apândi și ei. Mare fu bucuria împăratului când auzi din gura fiului său celui mai mare legătura ce făcea de a pune mâna pe hoț. Ledete deci voie! Și ei se puseră pe lucru Pândi în ziua din tâi fiul cel mare Dar păți rușinea ce pățiseră și ceilalți pândari dinaintea lui A doua zi pândi și cel mijlociu Dar nici el nu fu mai braz, Ci se întoarse la tatăl său cu nasul în jos Ei spuseră că până la miezul nopții o duc cum o duc dar că după aceea nu se pot ține pe picioare de piroteala ce apucă Și cad într-un somn adânc și nu mai știu nimic Fiul cel mai mic asculta și tăcea. Apoi, după ce sfârșiră de spus frații cei mai mari ce li se întâmplase, se ceru și el de la tată su ca să-l lase să pândească și el. Cât de trist era tatăsu pentru că nu se găsea niciun voinic care să-i prindă pe hoții merelor, râse când îl auzi. Iar după multe rugăciuni, se înduplecă. Atunci, fiul cel mic se pregăti de pândă. Cum veni seara, își luă tolba cu săgețile, arcul și paloșul. Și se duse în grădină, își alese un loc singuratic și depărtat de orice pom și de ziduri. Astfel, ca să n de ce se rezema, se hotărâ a sta în picioare pe un trunchi de pom tăiat, astfel încât, când i-ar veni somnul și-ar moțăi, să cază jos și să se deștepte. Așa făcu. Și după ce căzu de vreo două ori, îi se sperie somnul și rămase treaz și nebântuit de piroteală. Când? Colea despre ziua? Când somnul e mai dulce? Auzi un fâlfuit ca de un stol de pasăre că se apropie. Trase cu urechea și simți că cineva jumulește pomul de mere. Scoase o săgeată din tolbă, o așeză în arc și trac! Trase o săgeată și nu se făcu nicio mișcare. Trac! Mai trase una și iarăși nimic. Când trase cu a treia, fâlfuitul se auzi din nou și el pricepu că stolul de pasări trebuie să fi zburat. Se apropie de mărul de aur. Și văzut că hoțul nu avusese timp a luat toate merele. Luase ce luase, dară tot mai rămăseseră. Stând el acolo, îi se păru că vede lucind ceva pe jos. Se aplecă și ridică acel ceva ce lucea. Când? Ce să vezi dumneata? Două pene cu totul și cu totul de aur. Cum se făcu de ziua? Culese câteva mere, le puse pe o tipsie de aur și cu penele la căciulă se duse de la înfățișe tatălui său. Împăratul, văzând merele, mai mai era să-și iasă din minți de bucurie. Dar își ținu firea. Puse de strigă prin toată cetatea că fiul său cel mic a izbutit să aducă mere și să se afle că hoțul este o pasăre. Făt frumos zise tatălui său să-i dea voie acum să caute și pe hoț. Tatăl său nu mai voia să știe de hoț, deoarece i-a ajutat Dumnezeu să vază merele cele atât de mult dorite. Dar fiul cel mic al împăratului nu se lăsă numai pe aceea, ci stărui până ce împăratul îi de voie să meargă a căuta și pe hoț. Se găti de drum, iar când fu a pleca, își scoase penele cele de aur de la găciulă și le de împărătesei, muma lui, ca să le poarte ea până s-o întoarce el. Luă haine de primeneală și bani de cheltuială. Își atârnă tolba cu săgețile la spate, paloșul la coapsa stângă. Și, cu arcul într-o mână și cu alta de gâtul credinciosului său, porni la drum. Și haide, haide! Merse cale lungă depărtată până ce ajunse în pustietate. Aici făcu popas și sfătuindu-se cu robul său cel credincios, găsi cu cale s-a apuce spre răsărit. Mai călătorind ei o bucată bună, ajunseră la o pădure dasă și stufoasă. Prin bungetul ăsta de pădure, mergând ei pe dibuitele, că ce altfel era peste poate, zăriră în depărtare un lup groaznic de mare și cu frunta de aramă. Îndată se și gătire de apărare. Când fură aproape de lup de o bătaie de săgeată, puse făt frumos arcul la ochi. Văzând lupul una ca asta, strigă, stă făt frumos, nu mă săgeta, că mult bine ți o prinde vreodată. Făt frumos îl ascultă și lăsă arcul în jos. Apropiindu-se lupul, și întrebându-l unde merge și ce caută prin astfel de păduri nestrăbătute de picior de om, văd frumos îi spuse toată întâmplarea cu merele din grădina tatălui său și că acum merge să caute pe hoț. Lupul îi spuse că hoțul era împăratul păsărilor, că el când venea a fura merele, aduna păsările cele mai agere la zbor și cu ele în stol venea de le culegea, Căci acea pasăre se află la împărăția de la marginea acestei păduri. Îi mai spuse că toată megie și ea sa se vaietă de furturile ce face ea poamelor de prin grădini și le arătă drumul cel mai apropiat și mai lăsnicios. Apoi, dându-i un merișor frumos la vedere, îi mai zise ține făt frumos, acest merișor, când vei avea trebuință de mine vreodată, să te uiți la el, să te gândești la mine și eu îndată voi fi acolo. Făt frumos primi merișorul și îl băgă în sân, apoi luându rămas bun Porni cu credinciosul său și străbătând desișurile pădurei, ajunse la cetatea în care se afla acea pasăre. Cercetă prin cetate și se spuse că împăratul locului aceluia o ține într-o colivie de aur în grădina sa. Aceasta îi fude ajuns a ști. Dete câteva tărcoare curții împărătești și lua aminte la toate amănunturile ce înconjurau cetatea. Cum se făcu seară, veni cu credinciosul său și se pitulă la un colț așteptând acolo până se liniștiră toți cei din curte. Apoi credinciosul lui, puindu-se piuă, văd frumos se urcă pe dânsul, de aici pe comazidul zidului și sări în grădină. Când puse mâna pe colivie, odată țipă pasărea și cât ai zice mei, se văzu conjurat de o mulțime de pasări, care mai mici, care mai mari, țipând limba lor și atât alarmă făcură încât se deșteptară toți slujitorii împărătești. Și viind în grădină, găsirea pe făt frumos cu colivia în mână și păsările dându-se la el să-l sfâșie, iară el apărându-se. Puse răslujitorii mâna pe el și îl duseră la împăratul, carele și dânsul se sculase să vază ce se întâmplase. Cum îl văzu împăratul, îl și cunoscu, apoi prinsea zice. Îmi pare rău, făt frumos, de această întâmplare. Te-ai fi venit cu binele sau cu rugăciuni să-mi ceri pasărea? Poate m-aș fi duplecat ca să-ți-o dau de bună voia mea. Dar acum, prins cu mâna în sac, cum se zice după datinile noastre, cu moartea trebuie să mori și numele îți va rămâne pângărit cu ponosul de tâlhar. Această pasere, luminată împărate, răspunse făt frumos, ne-a jefuit de mai multe ori merele de aur din pomul ce are meu în grădina sa și de aceea am venit să pun mâna pe hoț. Poate să fie adevărat ceea ce spui tu, făt frumos, dar la noi... Împotriva datinilor noastre, eu nu am nicio putere. Numai o slujbă însemnată, făcută împărăției noastre, te poate scăpa și de ponos și de moarte. Spune ce slujbă să-ți fac și mă voi încumeta. De vei izbuti să-mi aduci iapa acea sireapă, ce este la curtea împăratului meu vecin, vei scăpa cu față curată și-ți voi da pasărea cu colivia. fă frumos primii și chiar în acea zi și plecă cu credinciosul său rob. Ajungând la curtea împăratului vecin, Luă cunoștință de iapă și de împrejmuirea curții. Apoi, cum veni seara, se așeză cu credinciosul lui la un colț de curte, unde i se păru a fi un loc de pârleaz. El văzuse iapa cum o plimbau doi slujitori și se minună de frumusețea ei. Ea era albă, avea căpăstrul aurit și împodobit cu pietre nestemate, de luminau ca soarele. Pe la miez de noapte, când somnul este mai dulce, Făt frumos, zise credinciosului său să se pui piuă, iar el se urcă pe dânsul, apoi pe zid și sări în curtea împăratului. Merse pe dibuitele și în vârful degetelor, până ce ajunse la grajd. Și deschizând ușa, puse mâna pe căpăstru și trăgea iapa după dânsul. Cum ajunse iapa la ușa grajdului, unde necheză odată, dehăui văzduhul și urlă toată curtea și palaturile. Îndată săriră toți cu totul. Puse rămâna pe făt frumos și îl duseră la împăratul, care și el se sculase. Acesta, cum văzut pe făt frumos, îl și cunoscu. Îl înfruntă pentru fapta cea mișelească ce era să săvârșească și spuse că datinile țării sale dă morții pe hoți și că împotriva acelor datine el nu are nicio putere. Făt frumos îi spuse drept toată și cu merele, cu pasărea și cu cele ce îi zise să facă împăratul, vecinul său. Atunci împăratul îi zise, De vei putea, făt frumos, să-mi aduci pe zâna, crăiasa, Poate că voi izbuti să scap de la moarte și să-ți rămâie numele nepătat. Făt frumos se încumesese și, luând pe credinciosul său cu sine, plecă. Pe drum își aduse aminte de merișor, îl scoase din sân, se uită la dânsul și se gândi la lup. Și cât te-ai șterge la ochi, lupul și-a ce poftești, făt frumos?" îi zise. Ce să poftesc?" îi răspunse el. Iaca, iaca, iaca ce mi s-a întâmplat! Cum să fac eu acum să mă întorc cu ispravă bună?" De asta-ți este! Las pe mine, că treaba este ca și sfârșită!" Și porniră câte trei spre zâna crăiasă, făcură popas într-o pădure de unde se vedeau palaturile cele strălucite ale zânei. Se că ca făt frumos și cu credinciosul său Să aștepte la tulpina unui copac bătrân până să o întoarce lupul Și mândre palate mai avea zâna Însuși lupul se miră de frumusețea și de rânduia la cea bună ce era pe acolo Cum ajunse, făcu ce făcu și se furișă în grădină. Ce să vezi dumneata, niciun pom nu mai era verde Le căzuse frunza și crăcile și rămurelele De erau ca despuiați pe jos frunzele căzute erau făcute scrum de uscăciune. Numai un stuf de trandafiri mai era înfrunzit și plin de boboci, unii în floare și alții deschiși. Ca să ajungă până la dânsul, lupul trebuie să meargă în vârful degetelor ca să nu fâșie frunzetul geluscat, și se ascunse în acel crânguleț înflorit. Stând el acolo și pândind, ea ca că iese zâna crăiasa din palaturi, însoțită de 24 de roabe, ca să se plimbe prin grădină Când o văzu lupul Pe aici, pe aici era să uite pentru ce venise Și să se dea de gol Dară se stăpâni, Căci era așa de frumoasă Încât nu s-a mai văzut Și nu se va mai vedea pe fața pământului Avea un păr Cu totul și cu totul de aur Cosițele ei lungi și stufoase De-i băteau pulpele Când se uita la cineva cu ochii ei Cei mari și negri ca murele Îl băga în boale avea niște sprâncene bine arcuite, de pare că erau scrise și o pieliță mai albă ca spuma laptelui. După ce dete câteva tărcoale prin grădină cu roabele după dânsa, veni și la stuful de trandafir să rupă câteva flori. Când lupul, care era ascuns în grâng, odată se repezi, o luăm brațe și pe-aici ți-a fost drumul, iar roabele de spaimă se împrăștiară ca puii de potărniche. Într-un suflet alergă lupul și o deteleșinată în brațele lui Făt Frumos. Acesta, cum o văzu, se pierdu cu firea, dar lupul îi aduse aminte că e voinic și-și veni în sine. Mulți împărați voiseră să o fure, dar se răpuseseră. Făt Frumos prinse se milă de ea și nu-i mai venea a auda altuia. altuia. căiasa, după ce se deșteptă din leșin și se văzu în brațele lui Făt Frumos, dacă tu ești lupul care m-a furat, a ta să fiu. Făt frumos îi răspunse, a mea să fii, nedespărțită până la moarte. Apoi se înțeleseseră la cuvinte și spuse fiecare și retenia istoriei sale. Văzând lupul dragostea ce se încinsese între ei, zise, Lăsați pe mine, că toate le întocmesc eu după vrerea voastră. Și plecară spre a se întoarce de unde veniseră pe drum, lupul se dete de trei ori peste cap și se făcu un tocmai ca zâna crăiasa. Pasămite lupul era năzdrăvan. Se vorbiră ei ca credinciosului Făt Frumos să stea cu zâna crăiasă la tulpina unui copac mare din pădure, până se va întoarce Făt Frumos cu iapa sireapă. Ajungând la împăratul cel cu iapa, Făt Frumos îi dete pe prefăcuta zâna crăiasă. Cum o un împăratul îi se muie inima și prinse un dor de dânsa de nu se poate povesti. Împăratul îi zise, Vrednicia ta, fost frumos, te-a scăpat și de ocară și de moarte. Acum te și răsplătesc pentru aceasta, dându ți în dar iapa. Cum puse mâna pe iapă și de căpăstrul cel minunat, făt frumos o luă la sănătoasa și puind zâna să călare pe iapă, porni cu dânsa și trecu hotarele acelei împărății. Împăratul Adune numai decât pe sfetnicii săi și purcese la biserică ca să se cunune cu zâna crăiasă. Când fu la ușa bisericei, prefăcuta zână, se dete de trei ori peste cap și se făcu iarăși lup, carele, clănțănind din colți, își arătă dinții rânjind către curtenii împăratului. Aceștia, cum văzură, deodată înghețară de frică, apoi, după ce se mai dezmeticiră, se luară după dânsul cu chiote și urlete. Dar lupul, se te ții lungi pasul lupește, se duse duluță de numai deteră cu mâna de dânsul. Și, ajungând pe văd frumos și pe ai săi, merse cu dânsii. Când fu aproape de curtea împăratului cel cu pasărea, fă cură ca și la celălalt împărat. Lupul, schimbat în iapă sireapă, fu dus la împăratul, carele, văzând iapa, nu se mai știa de bucurie. După ce primi cu multă omenie pe văd frumos, Împăratul acesta îi zise, ai scăpat făt frumos și de ponos și de moarte, iar eu îmi voi ține cuvântul împărătesc și mulțumirea mea va fi purura cu tine. Porunci și numai decât i se dete pasărea cu colivia ei cu tot și primind-o făt frumos își luă ziua bună și plecă. Ajungând în pădure unde lăsase pe zâna crăiasă, iapa și pe credinciosul lui, porniră împreună către împărăția tatălui său. Împăratul cel ce primise Iapa porunci să iasă toată oastea lui și mai mari împărăției sale la câmp, unde voia să li se arate călare pe Iapa cea atât de vestită. Când îl văzură ostașii, toți cu toții strigară, să trăiești, împărate, că ai dobândit un astfel de odor, să-ți trăiască și Iapa, care te face să te arăți așa de măreț. Și, în adevăr, venea nene Iapa cu pe dânsa de nu-i da picioarele de pământ. Parcă ar fi zburat, se luară la întregere, dar nici pomeneală nu era ca să se apropie cineva de această iapă, căci pe toții îi lăsa în urmă. Când fula o depărtare bună, odată stătu iapa, trânti pe împărat, se dete de trei ori peste cap și se făcu iarăși lup și urup se de a fuga și fugi și fugi până ajunse pe făt frumos. Când fura se despărți, lupul zise lui făt frumos. Iată, de-astă dată ți s-au împlinit toate poftele. Păzește-te în viața ta a nu mai pofti lucruri peste puterea ta, căci nu vei păți bine. Apoi se despărțiră, ducându-se fiecare într ale sale. Ajungând la împărăția tatălui său și auzind că vine fiul său cel mic, îi ieși înainte cum mare, cum mic, ca să-l primească, după cum îi se cuvenea. Mare fu bucuria obștească când îl văzure cu soțioară cum nu se mai găsea pe fața pământului și cu o doare cum nu s-au mai pomenit. Cum ajunse, porunci făt frumos și făcu un grajd măiestrit pentru ea apă. Iar colivia cu pasărea o puse în pălimarul despre grădină. Apoi tatăsu puse de se făcură pregătirile de nuntă. Și după câteva zile se cunună făt frumos cu zâna crăiasă. Întinse masă mare pentru bun și pentru rău Și ținură veseliile trei zile și trei nopți încheiate După care trăiră în fericire Fiindcă, făt frumos, nu mai avea ce pofti Și vor fi trăind și astăzi, de n fi murit Iar eu încălecai pe așa, Și vă spusei dumneavoastră povestea așa Sfârșit